bastanen kokatua da hori, lekaroz egian eta Nafarroako gobernuak be, bideratzen duena eta konfirmatu duena abendu bukaera untan, bainan ez dena denen gustuko eta horren espikatzeko gurekin dugu sorrosin irratiko kasetari bat Fernando Ambustegia. Bertan, erran bezala, palazio dearoztegia, enpresa sustatzaileak,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 eh halako etxebizitza kopuru bat egiten duzunean 100 bat, eh ustuzte 10a dela babestutako etxebizitzak izan behar direla. Kontua da, ba bertan ehainbertze etxebizitza egitea ez zela, ba denen gustoko. Zertaz, ba, bueno, e, lekarosen dago arostegia, e, lurra lekauzkoa da, mm -hmm. lekauz baztango herri txiki bat da, irurenta berrogita emeretzi biztan leditu lekauzek, eta erran bezala asmenta batean, berrunta berrogita hamabi etxe bizitza golf zelaia, eta lau izarratako hotel egiteko asmoa agertu zuen enpresa sustatzaileak. Mm -hmm. Batzuk? Dudik ez, aldea agertu ziren, eta bertze batzuk tartean lekaustarrak, lekausko herritarrak kontra agertu ziren. Izugarrizko aldaketa litzatekelako herriaren dako ez, hilurenta berrogita emeretzi biztanleko herri batean, berregunta berrogita hamabi etxe bizitza egitea ba, hauniz da, eta dudik ez, ba, Lekauztarren e, ba, kourua hiruko iztudo laukoiztu eginen izatekela salatu zuten lekatarrek. Yeah. Baztango batzar nagusia proiektu honen kontra agertu da hasieratik. E, argudiatzen dute baztan ba, amabortze herri izatetik haaseeigarren herri bat izatera pasatuko zela. Ba, alde batetik erran behar da, ez zela lur eremu pribatua soilik, e, bazango lur komunala ere hartuko luke, ba enpresaren egitasmo honek eta noski baztango batzar nagusia da baztango lur komunalaren kudeatzailea. Kontua da, ba azken ilabete hauetan berriz ere, ba izpide dugula aroztegiako egitasmoa izan ere maiatzaren 20 eta kokatuko gara, ba maiatzean udal eta foru autezkundeak izango mintuen baztanen eta Nafarroan, ba autezkundeak eh, pasatu baino lau egun lehenago maiatzaren 20 Ba, ez ustean, Nafarroko gobernuak aroztegia ba, udalaz gaindiko plan sektorial gisa tramitatu egin zuen. Duela, zazpi urte, ba, ukatu egin zuen Nafarroko gobernuak, upen eren gobernuak, eta ba, zazpi urte geroago ez ustean, eta uteskundeak baino lau egun lehenago, udalaz plan sektoriala tramitatu egin zuen.